Тепер я знаю, що таке любов. Як знаю і те, що її сутність і сенс відкриваються далеко не всім. І не залежить від чогось зовнішнього. Любов-дар, який живе всередині кожного, але може ніколи не розкритися, так і лишається до кінця життя якоюсь мізерною, зіщуленою і навіть зайвою клітиною. Адже жоден промінь не освітив її, не дав їй життя, не окропив живою водою. Я не бачила жодної різниці між стосунками і любов'ю, як не бачать це мільйони інших. Ти навчив мене бачити цю величезну різницю. Стосунки тривають. Любов живе. Вона завжди свіжа і її неможливо замулити ніякою буденністю. До любові не можна звикнути. В цьому й полягає перевірка, що ти маєш, любов чи стосунки. Ти, саме ти, навчив мене цього. А якби у тобі самому не було цього дару, нічого б не відбулося. Вибач, що піддаю нас такому випробуванню. Тобі знову доведеться чекати. А я не знаю, чи зможу повернутися. Поставила крапку, згорнула папірець трикутником і роздивилася по сторонах. Вранішнє світло уже повзло по стінах. Ще п'ять хвилин, і настане новий день. Зовсім інший новий день, у якому і я буду іншою. І потім, коли він мине, і потім, коли минуть мільйони днів, від цієї ночі. Я зняла зі стіни фотографію, погладила її пальцем, перевернула і відтисла цвяшки, обережно вийняла скло і картон, що його утримували. Заклала лист між картоном і світлиною і так само обережно поставила усе на свої місця, повисила картку назад на стіну. Більш за все, Мені хотілося повернутися до спальні, влізти під ковдру, пірнути під його руку, знову врости в нього, відчуваючи себе у безпеці. Але у мене була ще купа невирішених справ, які не могла перекласти навіть на нього. Я тихо одяглася і нечутно вийшла за двері. Замок клацнув надто голосно я стрімголов помчала по сходах і мчала без зупинок ще пару кварталів, доки вистачало дихання і сил, аби не повернутися назад. Було близько шостої ранку. Я не сідала в транспорт, куди поспішати. Якщо й варто кудись бігти, то це назад, туди, де зараз, певно, панує відчай. Але знала – це все зможу виправити пізніше. У цьому випадку не може бути ніяких якби. І ця упевненість надавала сил просуватися все далі і далі від будинку. Ішла, мов, у невагомості чи у вісні, долаючи силу спротиву, яка тягнула мене назад. Так, певно, йдуть по пустелі чи по тундрі, угрузаючи у пісок чи в сніг. Тротуарами їхали поливальні машини, Забарвлюючи повітря райдужними струменями води. В ранішнє місто порожнє, прозоре, гулке. Я чула кожен свій крок. Треба було б десь присісти і нарешті поміркувати над тим, що відбулося і що буде далі. Повертатися до свого будинку зараз немає ніякого сенсу. Що я там робитиму зранку? Але куди податися? Мені спало на думку піти до університетського скверу. Того самого, де всього кілька днів тому, зустрічалася з Олегом. Трохи зорієнтувавшись на місцевості, зрозуміла, що пройшла вже чималий шлях, і той сквер знаходиться зовсім поруч. Там можна буде просидіти до обіду, а потім вирушити додому. У мене ж є ключі. Ну і, звісно, Перепустка капець лежала в сумці.